заходили в продовольчі магазини, щоб купити все необхідне для дому, де їм треба нагодувати сім'ю. Звичайно ж, у них, як мовиться, всі господарські клопоти на плечі. Але жінки примудряються викроїти хвилинку зі свого ущільненого графіка вкрай обов'язкових справ і заскочити до книгарні. І це видалося мені особливо символічно. Адже в історії естонської культури і народної освіти винятково важлива роль належить саме жінки. Саме завдяки їм, і, головне, їхніми зусиллями поширювалася грамотність. Естонці аж до початку ХХ століття у своїй основній масі лишалися землородом. В них довгими віками не було національного духовенства і дворянства, що могли б хоч якоюсь мірою клопотатися питаннями освіти. Розподіл праці в сільських родинах скрізь йшов за однією схемою – на чоловіках земля, господарству – на жінках – діти й усі хатні клопоти. Отож, матері були і вихователями, і вчителями, до речі, набагато кращими, ніж учителі церковно-приходських чи монастирських шкіл, що були у багатьох інших народів. Мати несла дітям не тільки о той канонічний кодекс моральних законів, яких вони мали дотримуватися в майбутньому дорослому житті, а й світлограмоти, уявімо, довгі зимові вечори закидані снігами хати хутірців поміж лісами, в хатах під сліпу блимають лампи, годуть веретена, вправні жіночі руки роблять своє діло, а втомлені очі бігають по порядках літер, і їхні голоси стиха проказують заслуханим дітям те, що написано в книгах. Естонські жінки несли своє рідне писемне слово в світ і передавали його від покоління до покоління. Тому й важко переоцінити їхні заслуги в історії культури. Якщо ви будете в Естонії, неодмінно зайдіть увечері, коли всі повертаються з роботи до книгарні, на власні очі побачите, як бережно торкаються жіночі руки книг, а купивши їх, несуть додому, несуть хліб і книг. Так було тут з давніх давен Жінка не тільки оберігала родинне вогнище, а й була світочем пісемності у своєму домі. І не тільки письменникам, подвижникам культури завдячує народ – Тим, що його слово не вмерло, і не згасло в сотінках темних століть, а й їм, тим звичайним жінкам, що пряли й вишивали, кали й біли полотно, жінкам, які повинні були стати своїм дітям і школами, і ліцеями, і колегіями, і зуміли ними стати. Народ, котрий мав таких матерів, не міг загубитися чи заблукати на складних перехрестях і із... небесний коридор. Якось я прилетів до Талліна ранньою. На бульварах шурхотіло під ногами опале листя, то тут, то там продавали скромні осінні. З повитого білими хмарами неба виглядало не таке яскраве, як у літку сонце, що нестримно посилало тепло на землю. Дощі ще не почались, але з Атлантики через Балтику на Естонію вже летіли вологі й прохолодні, а з ними завжди приходять і дощі, які проллються на землю зі туманних небес. Не втихаючи, бува, цілими тижнями, і стоять тоді міста й села в дощовій облозі, і здається людям, що вона ніколи не скінчиться, хіба що отот -от ударять морози й почнеться зима. Та раптом знову настають світлі сонячні дні, горить червоним кольором листя дубів, жовто виблискують клени, берези й липи, і вже навіть не згадується, що зовсім недавно над усією Естонією прошуміле шалони дощів. Що вже йшлося до зими. Несподівано повернулося тепло. В полях щедро сноється І тремтить на вітрі срібна павутина. Настала пора, Яку називають бабиним літом. Мабуть, чи не найкрасивіша тут пора. Вищає й прозоріє небо. Переливається рочистим синім кольором, А по небу, наче квіти на клумбах, Цвітуть то біло, то рожево, То золотіють просвітлені сонцем хмари. В полях устоюється тиша. Давно зібрано озимі, скошено сіно. Мов, пам'ятники літу вишикувалися акуратними рядами стіж. Вже тільки навесні прийдуть сюди зі своїми традиційними клопотами люди, розжинуть гуркотом тракторів дрімоту полів. Тоді щоранку в готелі я жадно слухав прогноз погоди і радів, що ці гожі дні не уриваються, бо дощ і холод у чужому місці завжди навивають нудьгу і сум за домівкою. А дощити могло в будь-яку мить, бо примхи погоди в Естонії загальновідомі. Тому навіть подив викликала ця її незвична сталість упродовж доброго десятка днів. Естонські друзі сказали мені, що то факт майже винятковий. Річ у тім, що на клімат Естонії постійно впливають різні повітряні потоки. В усіх довідниках підкреслюється, що незважаючи на порівняно невелику територію Естонії, в різних її районах спостерігаються досить значні кліматичні відмінності. Атлантичний океан і Балтійське море справляють найбільший вплив на узбережжя. У внутрішніх же районах сильніший материковий фактор. Тут часто буває той тісний теплий день, аж раптом подмуть з Атлантики західні вітри, принесуть вологий морський подих, прижинуть важкі дощові хмари, і зашумлять над Естонією майже тропічні зливи. Або, наприклад, укриється земля чистими снігами, потріскують морози. Здається, нарешті стоїть рівна й спокійна зима. Здається, такою вона буде аж до самісінької весни. Та раптом посеред цієї білонебої зими вривається похмура відлига, лють дощі. Естонське узбережжя відкрите всім циклонам і антициклонам. Кожна пора року починається тут дуже невпевнено, мов би оглядаючись і готуючись утікати назад. Ось розпочалася весна. Гріє сонце, сіють теплолюбні культури, кукурудзу, цукрові буряки, льон, потім посаджено картоплю, помідори, огірки, та раптом несподівано вдаряють ранкові приморозки, хоч на той час уже може стояти початок червня. Майже непомітний тут перехід від літа до осені. без з кінця липня температура починає знижуватися. Остаточне настання осені характерне традиційно несподіваними змінами погоди, що стає, мов, вередлива дівчина. Саме восени естонці довго думать, як їм одягнутися, виходячи з дому на вулиць. І часто помиляються, незважаючи на те, що мають великі. Бо єдина закономірність тутешній погоди восени, та й зрештою не тільки восени, її відчайдушна мінли. А ті осінні дні в Талліні подарували мені не тільки картини свята осені з золотими деревами, з пізніми квітами, з чистими небесами і килимами опалого листя на тротуарах. Подарували вони ще одне грандіозне видовище. Було це десь о полудні. Я несподівано завважив у маленькому сквері гурт хлопчаків, що стояли задерши голови. Вони щось видивлялися в небі жваво, захоплено вигукували, вимахували руками. Перехожі, помітивши хлопчаків, несподівано спинялися і теж знімали погляди туди, вгору, і враз надовго завмирали, невідривно прикипівши очима у далеке підхмар'я. Мабуть, вони миттєво забували про всі свої невідкладні справи. Я також зійняв погляд до неба, і від величності побаченого відразу забув про все на світі. Неоглядну небесну просторінь заповнили пташині каравани. Птахів тої миті було, напевно ж, більше, ніж бачимо зірок у нічному небі. Вони шикувалися один до одного, гуртувалися ключ до ключа і прогойдувалися у безмежно високому просторі. Одні каравани вже зникали за далеким обрієм, але невтримно, мов прибутна вода, напливали інші, крилатою повінню затоплюючи всю небесну неоглядність, перемірюючи крилами кілометри, безстрашно рвучись назустріч вітру, підбадьорюючи себе дзвінкими голосами, від яких, здавалося, врочисто сипається на землю золоте осіннє листя, і теж, як і люди, задивали них у небо дерев. Летіли з моря птахам назустріч вітри. І летіли до моря, а потім і через море, на зустріч вітрам птахи. Сходилися, розходилися, творячи живу картину в небі. Пташині каравани пронизували осінній простір мелодією крил. Вже пізніше я вичитав у фенологів, що птахи завжди прагнуть летіти супроти вітру, щоб повітря не потрапляло їм під пір'я і не охолоджувало, щоб... Не треба було витрачати дорогоцінну енергію на обігрівання тіла, таку необхідну для польоту. Все продиктовано розумною доцільністю і необхідністю. От і вир після цього, що птахи не можуть мислити. Можливо, їх об'єднує один колективний розум, що складається з неусвідомлених інстинктів кожного. Люди на тротуарах стояли і дивилися на екран неба, яке кипіло пташиними крильми, вирувало голосами, повнилося стихією, безстрашного польоту. Я вже знав, що Естонія не тільки край озер, островів, а й птахів, бо читав, що там водиться незліченна кількість пернатих. Орнітологи налічують